Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ivana. A ja sam Ana. A vi slušate Pozes, podcast Eurostom hr drugu sezonu. Epizodu broj 21. I danas vam se javljamo u toku drugog polufinala i javljam ćemo vam, vam se i za vrijeme proglašenja polufinalista, odnosno finalista. I... i... I pričamo o onome što je kod njih dobro i onome što je loše. Slušamo se! Evo, uključujemo se zapravo u trenutke prije nego što se objave konačni finalisti, dakle, u drugom polufinalu, je na večer, i upravo glamo voditelje kako, kako još nešto pričaju. Duško isto nešto priča, mi se fokusiramo na voditelja jer oni imaju one ključne informacije, ali zapravo Zaboravili smo da se još moraju obratiti onu Olisandu, kako bi im on rekao da to tekaju away. Pa ćemo... Evo, evo. Jesu idu. Imamo rezultate. Bilo bi čudo da ih nemamo. Da pa će malo neugodno. Bravo, Duško, reci ti nama. Dva bode razlije između 10. i 11. Malo ćemo pojačati da se čuje u pozadini. Nadamo 10 finalists. Da, da se I da je čini je tu u slučaju se i i da Oćemo li se razočarati na kraju ako ne čujemo rok. <laughs> pa da, s obzirom da ni samo očekivala baš roko prolaz, neću se da ako tako ne prođe, ali će mi bi drago ako prođe. Evo. Ajde, da čujemo koji je prvi. Prvi listi za druge večeri je. Yeah. North Macedonia! Okej! Okay. <laughs> Makedonija za početak! Okay. Ne mogu reći da ja jesam, okej. Okay. Dobro da to da ne bi da Ajmo na sigurno neke. Nizozemska, okej. Okay, može. Thank you, Lois još je... Malo su se ubrzali? ok, Ili meni se to samo čini možda? Pa Bravo, Albanija, ajmo! Ohohoj, oh, oh. opasno je, opasno je. Dobro. Ajmo Švicarska. Što će Sv, dobro Šekirano Da Duška Stručnjak Naravno da se stream zaglavio Ali idemo dalje, dobre Idemo dalje, dobro Sad malta Da vidimo tko je pet i Rusija Dobro Sergej je Aurosong. A, Aurosong. Seri Sergei Lazaren, Scream. Ono slušamo u subotu na ovoj pozovici. 1, 2, 3, 4, 5 Još je ostalo. A joj duško, on čeka pozovi. roka da prođe. <laughs> Siroti Luka se hvata za facu jer nije u prvima. Već pročitan? Da. Next for the grand final. The sixth is... Šesta zemlja. Azerbajdjan. Može. Ko nam je još ziharašo, osim Švicarske? Švicarska i Malta. I Norveška zapravo, to je ono što čekamo. Dobro imaš bice, skužili smo. Norveška, Malta i Švicarska, ok, čekamo vas. 7. Seven... 7. Sedma zemlja. O, oh, bože, danska. Ne vidiš, Dobro zaštu, okay. ovaj. Večeras... Mislim da su mi propali Isma. svi listnići. <laughs> <laughs> pa i moj, jedan jedin. Okej. Okay. Tuga. Idemo dalje. Novo je. Novo je. Mislim da će Luka ostaviti za zadnjeg da pročitaju. Da, da, da. Evo, Michela, Ana Odobescu. Luka, ajmo Luka. Karusel. Rokon. A, Roki! Aj, <laughs> <laughs> već plaća. Malta, Malta i Švicarska. Ne nužno tim redosljedom. Mislim da je i rok od toga svjestan. Deveti finalist za večeras. Ajde, Švicarska. Tako je. Dobro. Ja ne znam ko proizvodi te zvukove je na i to je onda vjerojatno još Malta. Sumnjam da smo mi. U biti Malta ili Armenija, ali mislim da bi mogla prijebit Malta. Vidim da je producent jako fokusiran na nju, tako da i na roka, okej. Okay. A siromak. Evo i nje, Srbog, Armenija. Malta. Posljednji, koji ide u finale. Spremni smo, a joj šta snima, on čeka, on čeka da to bude on, a ne. Neće tenzija je, samo pročitaj tu Maltu. Koje se djele ćemo? Da. Da. Duboko diši, Duško, duboko diši. A joj, sirota, plaće. Plaće. Nešto, Ali ne plaće. Otko <gledan> <gledan> A ova cura je pobjednica dječjeg Eurostvanga, ova desna koja je u grlit. Ako se ne varam. Istu se, Bož. <gledan> Pustite curu da diše. Slovenija, <gledan> Okej, okay, mislim da ćemo sad imati kratki pregled svih koji su prešli uz naravno činjenicu da sam se džabe kladio <laughs> ništa od toga, nisam nigdje uključio i Dansku i Albaniju i mislim da mi u svakoj kombinaciji zapravo bila Armenija, to mi je bilo pogubno nekako sam očekivao previše <laughs> ali Danska, Danska mi je malo ovaj to much, zašto Danska? Meni je od mojih očekivanja 9 od deset prošlo. Ja sam sam rekla Irsko, nije išla Irska nego Sjeverna Makedonija. A evo, Makedonija ipak, ipak prošla. Iako je skopirala nastup Sergeja, na nice izgled. Pobjednik je isto prošao dalje. A, čuj. Albanija, drago mi je za Albaniju. Oj, Duško se uključio. Može. Johnny, isto potencijalni pobjednik zapravo. Dobro, prokomentirat ćemo to. Nakon što vidimo sve, imamo mali prijelaz i onda se vraćamo u podcast. Evo nas nazad, uh, pogledali smo recap svih finalista, zapravo svih finalista iz drugog polufinala. I sada dok čekamo presicu, idemo na brzaka nešto malo prokomentirati i zapravo ovo će biti naš posljednji podcast prije samog finala. Sa su ovdje opet Ana i Ivana. Želite li pozdraviti publiku nakon ovog vrlo zanimljivog proglašanja pobjednik, pobjednika, to je pobjednika, prolaznika? <laughs> prolaznika. A, pa pozdrav svima, <laughs> Bila je zanimljiva večer. Uh, ja sam sretna sa izborom. Više manje. Pa sretna sam sa izborom. Nije naš roko prošao, ali meni ni ne fali. <laughs> Nismo ni očekio, ali niko nije realno očekio, osim Duška da prođe. Tako I Žaka, <laughs> vjerojatno. <laughs> da. <laughs> tako da ja sam sasvim zadovoljena sa... Mislim, moji favoriti koje je sad... Nizozemska mi je novi favorit od večeras, nije do sad bila. Ali Azerbeđan, Malta, Švedska i Švicarska su prošli i ja sam sretna. I to je to. Evo, Ivana. <laughs> Evo i od mene, dobro večer svima. Od mojih favorita su prošli svi, odnosno zemlje koje sam htjela da prođu, a to su Švicarska, to su Švedska, Malta, Rusija i Norveška, definitivno. da Rusija prođu? Da, da, da, htjela sam no, no. da Sergej. I, naravno, Azerbađan. Ja on izuzem s kojim nemam neko sad pretjerano ono mišljenje da sam ja oduševljena tom pjesmom, iako uh, složila bi se sa tom tvrdnjom da on je potencijalni pobjednik i ako i pobjedi, ja ono, stvarno neću imati ništa protiv jer onak, ok, pjesme sve, ja sam uh, konkretno samim nastupom ne smatram ga nešto uh, jako maštoviti, čak ono pomalo mi je dosadan, ali... Uh, pjesma je dobra, pjesma je onako kak sam... Evo, baš dok smo gledali sam uh, prokomentirala da je onako baš za ono ljude slomljena srca nekako, kako bi rekla, i mo, mogu ono shvatiti to da su se brojni možda i pronašlja, da je brojnima jednostavno pjesma i pobudila te nekakve onako najiskrenije neke tužne emocije, pa da su onda rekli ok svaka čast ono liče, dobro si to otpjevao i, i ono pjesma je sama po sebi ovo, zanimljiva, kažem iako je nastup dosadnikav. Iznenadila me Sjeverna Makedonija, to sam se nadala da neće proći, na ne je prošla. I... Mislim, ja opet nekako smatram da tu ljudi nisu toliko glasovali niti za nje nastup, niti za pjesmu, nego možda zbog činjenice da je ove godine Makedonija prvi put nastupila pod nazivom Sjeverna Makedonija. Pa tu možda kao neka fora kao, ha, više niste Makedonija, nego Sjeverna Makedonija, pa kao, prođite u finale, nek vam bude. Što se tiče, da, i Danska isto, mi smo, ne, dosta smo onaki mali mali neke negativne komentare na, na tu ovaj Leonoru, ali razumijem tu činjenicu što je prošla, ipak to sa stolicom i tak, ajdj, isto kažem. I ja sam isto ovdje po nekim svojim izračunima po tablici, ispada, jel da je isto trebala proći, tak da, aj poklapa mi se to. Što se tiče našeg roka, uh, Roko se potrudio, roke je dao cijelo sebe, ja cijenim Rokov glas i on lijepo pjeva, ali eto, nažalost, ta krila su stvarno, a ne da je bilo samo zbog krila, mislim da je tu bilo ipak malo više faktora u cijeloj priči, uh, počevši od toga da je ipak malo bilo teže polufinale, evo sad glamo u pozadini baš uh, sve koji su se kvalificirali i zapravo ipak smo mi tu bili duži, Duži niz tjedana, dobar dio vremena zapravo kad je već pjesma odabrana na donjoj strani kladionica i nije to bilo bez razloga. I usprkos nastupu koji je zapravo izgledao jako dobro, ja sam se iznenadio koliko je dobro izgledao, ja sam očekivo nešto puno jednostavnije, uh, izgledalo je čisto ok i onako dostojno nekog koji bi realno mogao proći u polufinale, a Bože u finale, ali iz prvog polufinala. Ovo je ipak bilo malo teže uh, polufinale i to mislim da bi se složilo puno više, puno širig krug fanova nego samo mi iz Hrvatske koji smo eto imali takav peh da pjesma jednostavno nije bila dovoljno dobra za tu konkurenciju. A sad, kad gledamo ove koji su prošli, mislim da bi bilo realno za predvidjeti da bi pobjednik bio. Iz ovog polufinala, a ne iz prvog. Ja bih rekao, nekako ne vidim nikog iz prvog polufinala kao pobjednika, iako se nešto tu sad šapuće, priča se nešto u Australiji, ali mislim da to, da to nije to kaj vi kažete. Ja se slažem Leone s tobom, jer je drugo polufinale definitivno bilo puno plodnije što se tiče dobrih pjesama. Znači, Nizozemska Švicarska. E... Dobro, ajde, rekla bi da Australija može koliko toliko parirati. Cipar mi je malo, malo mi je... Vokalno je slabiji. Slabi mm -hmm. i malo mi je, ovaj, podbacio. Ja sam od Cipar očekivala zapravo više, ali dobro, mislim, tanta će... To ja. Da, da, da, da, i meni isto je Cipar bio nekako najdraži u prvoj polufinalu uz Australiju. Ali ipak, ne znam, vidjet ćemo. Jako me zanima kak će to na kraju ispast. Ne znam, evo ovaj A možda nas i Serhat opet iznenadi no, no, no. Ne znam, <laughs> Gledam, tražim, tražim gdje je Serhat što piše A dobro, pa ne znam ja bih se isto složila Ne kažem, Cipar je baš prvi nastupao Tako da je meni isto vokalna izvedba bila slabija Ali ja jako volim tu pjesmu Možda ju popusti trema sad ne, no, mislim ne mislim da nije bila stvar treme, mislim da ona ipak onako ima ona godina, ona ima godina već i ona mora plesat i pjevat i to je zapravo dosta velik problem za većinu njih na Eurosu kada imaju koreografiju koja je malo zahtjevnija i kada imaju pjesmu koja je malo više up tempo, evo, tamani tamta, sada tu. Nije to baš tako jednostavno kao što se čini, mislim što vi, mi više pričamo o tome, to zapravo nekako postaje bezveznija, ali uh, Švedska isto tako mene iznenadila večeras. Mislim, koliko god puta, to sam već rekao večeras, koliko god puta ja tu pjesmu čujem i vidim, bez obzira, ja ne mogu skrenut pogled kada ga gledam. I opet, priča o energiji, priča o tome da je zarazna pjesma, da jednostavno onako ne možeš ne, ne gledati jer, ne znam, taj nastup je... Potio sam reći neponovljiv, ali upravo je suprotno. Koja je suprotnost od neponovljiv? <laughs> pa, pa ponovljiv je, ali na dobar način Tako da svaki, svaki ponovni nastup Je neponovljiv Ne znam kako da to objasnim jednostavno, Svaki put kad ga vidim, iako sam ga već vidio Iako znam šta me čeka, opet ga gledam I, i oduševljen sam svaki put um, Jednostavno nekako kao da se prikrada Prema vrhu nije, nije on stalno bio pri vrhu kladionica Sad je na drugom mjestu Na jednom je tu sad skočio, popeo se Međutim, nije nužno on čisti pobjednik, ali opet mislim da tu nizozemska i dalje debelo vodi sa s razlogom, bože moj vidjeli smo sad taj nastup to svjetlo koje se pali iza njega je sve znači svaka im ko god je to smislio, ne znam, mislim, jednostavno je ne, ali u pravom trenutku, tako da, da efektno uh, iako su pričali da su imali problema zapravo s tim svjetlima i, mislim, ono, dva, dva svjetla dva svjetla, pravlog. evo, ta mance diže ovo gore, znači koliko, koliko komplicirano može biti, ali jako je efektno to zapravo kada to, to ja mislim, to je moj, reću tako dozvolit ću si da to moj fetiš kad, kada no, kamera prolazi kroz no, fokusu fokus svijetla, znači, to je kad je fokus kamere u, u tom svijetlu, dakle, to je jednostavno jedna stvar koja na Eurosongu pare, možda čak i klišej, recimo, ako, za one koji to primjećuju. A opet, uh, htio sam isto tako reći, s obzirom da sad gledamo side by side, uh, fin, uh, kvalif, kvalifikande iz uh, prvog i drugog polufinala, ja poželjam izumljivati na riječi, ja prosti, uh, zapravo Uh, možemo nekako vidjeti da će većina pjesama iz prvog polufinala biti vrlo vjerojatno s desne strane ljestvice a ove koje su bile u drugom polufinalu bit će jel pri vrhu više tako da će se baš osjetiti ta nekako podjela onih koji su prošli iz prvog i s drugog polufinala imate vi još nešto za reći? pa ništa više posebno Ok, uh, kada kada smo već to sve prokomentirali mogli bi nešto spomenuti i o Big Five, s obzirom da sada imamo i njihove nastupe među vremenu dobili smo uh, cijele nastupe svih pet, pje, svih pet zemalja i Izraela zapravo od Izraela nismo ni očekivali neku veliku promjenu jer pjesma je kakva je da pače ostaje dosljedan onom spotu gdje se sam klonira uh, Mikis je malo ubacio koreografije Uh, Bilal, više ne falša uh, Majkla Raisa još uvijek ne vidimo ne znamo je li problem na kanalu ili što se, što se točno događa jer još uvijek, ga, da, još, uvijek ga, još uvijek ga nema na, na službenom kanalu Evo, taman, taman refreshom stranicu ali mislim da ga i dalje neće biti mislim da će se zapravo čak sad već pojaviti i presica ne, Michael Rice at the second semifinal imamo samo minutu i 48 što zapravo ne bi trebalo biti tako, ali vidjeli smo taj isječak zapravo sad u, u, u polufinalu i mislim ono, nastup je kakav je zapravo on će pjevati i on se zapravo uzdan u svoj glas i u svoje prateće i e, primijetile ste zapravo vas dvije tu, tu poveznicu između zapravo njegove pjesme i pjesme Johna Ludvika Lundvika. Um, česta greška večeras um, u, u biti vidi se da, da je on napisao njemu pjesmu I on ima te prateće vokale koji mu daju tu nekakvu gospelsku mm, Notu Hvala <laughs> Ponekad mi hvali riječ Isto tako trebamo spomenuti neke koji su se za pravom kvalificirali iz prvog polufinala I koji bi mogli isto tako dosta visoko Evo tamo glamo Island uh, Ja ne znam ne znam. Islam. Ja sam. Ja ne znam šta vi govorite, šta kažete na ovo, ali meni je Srbija super. Mene je toliko izdenarila. Ja nisam prije čula, nego, eto kad je bilo utvarak, kako je ona meni moćna, baš mi je dobra. Nastup je dobar, nastup je dobar, ima, ima tu, tu grafiku iza sebe koja u zapravo u onom, onom zadnjem dijelu pjesme ju podiže na razinu više. Recimo oko što Duncan ima to svjetlo, tako ona ima tu grafiku koja se okreće iza nje. Ali, nekako mi je pjesma i dalje obična. To sam komentirao bio i s Ivanom. Zapravo, kada, ovisi gdje će nastupat, ovisi kad će nastupat, odnosno nakon koga, prije koga, um... Mislim, realno neće pobjediti. A dobro to nije... I ne mora svaka pjesma, ne mora svaka pjesma koja ne mora pobjediti, jednostavno je dobro, dobro da je u stvari dobar plasman i da jednostavno fascinira ljude. Da. To je dovoljno. Uh, tim više što smo iz Balkana, evo tamo njezine grafike, te koja se vrti iza nje. Super. Um, ima ona i onaj jedan dio, čini mislim ako se ne varam da je to njezino. Kad je ona na podu i onda se taj nekakav, vi, nije vira, ali kao mal, mini da. Tornado se vrti. <laughs> Onko nje ne znam kako se to zove. <laughs> Povjetarac, ali ide u krug. Ide u krug. I on i Tornado, to je slično... <laughs> na pozornici Evrosovanga ko zna. A, ne znam, Sergej isto tako nije me fasciniralo, prosim što skrećem sa, sa Srbije, sa, mislim gledam pa komentiram što vidim. Da, da, da čekaj, Sergej, ja ih moram pratiti. Javi Sergej, rus, ljudi, rus. Znači ja mislim da meni ova Češka što je prošla, meni to, znači, uopće mi se ne sviđa, ta Češka i ne znam zašto je prošla i ko je za njih glasao. Pa. Tebi se ne sviđa garderoba, znam ja to. Pa ne, ne sviđa mi se ni garderoba, ni oni, ni, ni nastup, ni pjesma, ni ne znam. To si iza za Island rekla. E ja ne, dozvolite, no. rekla da su šok, da su, da su nevjerojatni, da su kontroverzni, a ovi tu ovi podmlatci iz Češke mi baš. A dobro, ajte A Bura, šta bi za Serhata, Šta bi za Serhata rekla? Čekaj da popratim e... imena tu, San Marino. Svehat. Is something wrong tonight? <laughs> Oće to ima neke svoje ovaj, fanove već dugo godina koji bio je zadnji poziv, last slovo Da, to je njegova izgleda mm. Mislim, moramo, moramo prokomentirati isto tako ove sve zemlje iz XU koje su prošle Naravno Slovenija Znači prošle su zapravo svi osim nas I Crne Gore, ali dobro Ne znam, ja, ja stojim iza Slovenaca, ja sam im dao dvojku kad smo imali review i Ja sam za TOP 10 plasman. Meni su oni, meni su oni super. Jednostavni su i drugačiji. Ali drugačiji na svoj način, nisu kao Island. Meni ne treba biti pješma drugačija ako je Island. potpis, mm. Slovenci imaju to nešto, a... I jako mi je drago zbog Albanije, ne sam skoro zaboravio. Albanija je... <laughs> Prosti, <laughs> Ana... <laughs> se... Ja držem mikrofon, ako gdje sam. Ja držem mikrofon. <laughs> Dobro je. <laughs> Reci ti šta je tebi bilo najbolje i re... Htjela na... sam ne valja Slovenija, ne valja Islan šta pričate. to frajde. <laughs> ovaj... Uh, da, zadnje što smo ti i ja pričali bili za Australiju. Mi smo vidjeli samo te šipke. Mm. I onda, onak dvije minute nakon što smo završili sa snimanjem, izašla je proba Australije. Vidjeli smo tu zemlju ispod nje i ostali onak, what? Znači, premočno izgledalo i sam nastup cijeli, znači bilo je super. Ja sam ostao oduševljen nakon toga, jer nisam mogao vjerova da je to tako dobro ispalo. Te, te šipke na kojima se ljuljaju se, da uopće nisu ni vidjeli na kraju priče. Al, i ono, još gledam ja, na toj probi vidimo da je na kotačima, da ona već stoji gore čeka da ju neko odgura na pozornicu, oni je samo stave na pozornicu, onda se ona ljulja, i kobog. I priča se isto tako o tome da je ona možda čak i pobjedila u tom polufinalu. Ali evo recimo za Maltu, Maltu su zadnju pročitali, meni je ona bila zapravo dosta rubna nisam bio siguran baš da će proći ili ne dosta su popljuvali taj nastup. Ni meni nije baš nešto bio wow, ani ne pomaže nam činjenica da nam se zaglavio stream jedino za vrijeme Malte, pa pola petme nismo vidjeli. A nismo imali živaca da, da pauziramo i vraćamo se nazad, tako da htjeli smo što prije saznat ko nam je pobjednik, to je prošao dalje u finale. Ali Duncan Lawrence i John Lundvik večeras, evo ja ne znam koga bi vi, koga bi vi odabrali, meni je to jako sad, mislim nekako znam da će Duncan pobijediti. To je, mislim, moj osjećaj možda, možda stvarno neće biti ako preksutra, ali John mi, je, John mi je jači. Evo, da iskreno, da moram, da moram glasat ću vjerojatno u subotu, poslat ću poruku i za švedsko i, i za ovaj i za nizozemsku. Ja mislim da neću glasat ni za kog. Zato što onda bi morala poslati jedna deset poruka. Ali imam... Nemam zapravo favorita. Ja nemam favorita. Ja imam nekoliko njih koji su mi dobri, ja ne mogu se odlučiti koji je meni bolji, Lundwig ili, ili, ili Luka ili Australija ili Tamtam, tam. dobro ajde, Tamtam mi tam je više draga nek što mi je ovako dobra. I... Kod Luke više cijenim koreografiju i pres. Da, ples. definitivno da. Ali on ima i dobar glas, stvarno, znači cijeli nastup je super. Vidjet ćemo, Leone, evo. Mene Sa jako zanima. Sad ćemo gledati presicu pa ćemo vidjeti ko koju polovicu izvuko. Ja nekako predviđam prvu polovicu za Luku jer nekako imam osjećaj da baš nema sreće i u ovom polufinalu je isto bio sada u prvoj polovici, četvrti, tako da nekako ne predosjećam dobro za njega. Mislim, želimo dobro, ali... Luka je meni nekako ekvivalent Fuegu prošle godine. A zato bit, što je... i bit nekako. Uh -huh. Zato što kao svi ga vole, svi me simpatičan, svi vole plesat na tu pjesmu. Ta pjesma će se još dugo vrtit na rad i ime itd. itd. A uh, Duncan mi je ekvivalent uh, neti. Zato što je to ono kao uh, svi predviđaju da će pobjedi, da će bit najbolji i ta jednostavno na kraju pobjedi i brzo se zaboravi. Sutra kao pobjedi, ok, dobro sutra ga više ne znamo. Ali će se Luka još vrtit, vrtit, vrtit kao i Fuego. Jer je zabavniji, jer je za, za veće mase onako, jel? I neka, i neka. Treba, treba. Mislim, meni je jako drago za Eleni, Eleni je sada faca postala i mislim da nam dolazi u finale. Uh, osim ako nije bila u ovom polufinalu, a Duško nas je jednostavno prekinuo i nije nam dao da ju vidimo. Meni je, meni je stvarno drago Bilo bi mi drago da je Luka postane I izvan uh, German Tri-State area poznat A, Ana, reci ti nama nešto isto Tu si nam ušutila uh, Reci o čemu razmišljaš mm. Vidim da si u zamišljenoj fazi Već onak negdje pet minuta Samo gledaš u te zemlje i nekom <laughs> Ja gledam u papira jer se vi nebacujete Sa imenima izvođača I onda pratim koje, koja država Nikako, nikako da se pohvatam pa ne, dobro je se u redu. Pa ne znam, rekli ste kao za kog bi glasovali, ja gledam... Pa ne znam, ja bih ona uvijek išla nekog underdoga, glasovala. Ja bi dala... I za okruž ili za zemsku. Ne! ne, ne, ne, ne, zato što mi nije bio puni krug, morala sam malo u CD. Dobro, ja bih ja bi dala uvijek Azerbeđan, to mi je danas, od Kriće, može. Mm -hmm. Italija, oni su moji. Mm -hmm. Cipar, može. Uh, baš smo komentirali da je ovaj, Italija malo drugačija ipak, ali tako je uvijek, tako je već unazad za dvije, tri godine iako prošle godine to čak dobro izgledalo, Naspram one male pozornice u Italiji, znači na Sanremo i na ovoj velikoj pozornici gdje ti nešto moraš napraviti sa tim prostorom, posebno kad je pjesma malo življa. Imali smo taj slučaj sa Franceskom gabanjem. Uh, nedavno i sad opet sa Mahmudom, doduše on je imao sličan nastup u nekakvom studiju u Italiji, bio je sam sa ogromnim led ekranima, tako da bi ovdje to bez problema mogao ponoviti. Publika mu plješće u onim dijelovima kada mu treba pljesak, tako da ima to potencijala da bude dobro, ali mislim da to nije za pobjedu, iako pjesma je kao takva zapustit na radiju bez beda, znači ono Umjesto Erosa Ramacotija. Drage volje biću Mahmuda na, ne znam više na čemu, na anteni ili na otvorenom. Idemo mi uh, lagan in na presicu, a prije toga samo brzinski da kažemo ko će nam uh, pobjediti. Ivana. Jel može top 3? Ajde, ajde. Ovako, broj 3, Australija. Oho. E, broj 2, švicarska, broj jedan nizozemska. Ok. Ana? E, ne znam po brojevima, ali je to top 3 nizozemska, švedska i Italija. Ti moraš to pet pogodit, to, to <laughs> dobro, znaš. Dobro, to je to ću, to ću donijet tu subotu. Može. Prezentacija. <laughs> dobro, ja mislim da će to bit uh, na vrhu nizozemska, ispod nje, švedska i ispod švedske švicarska. Malo, malo ovako edži, ali idemo bacit pogled još na presicu i onda vam se vraćamo sa nekakvim konačnim predpodacima vezanim za eurosong. Evo, upravo smo presicu. Uh, vrlo, vrlo je žalostno zapravo što je ostalo jako puno prvih polovica, ali Big Five su je to povukli sve što je imalo, što smo imali zapravo na raspolaganju Francuska i Španjolska, Italije, Ujedinjeno Kraljevstvo su u uh, drugoj polovici, ne znam, nekog izostao. A Izrael. Koji je onda zapravo za zapravo? Uh, Njemačka jedino, jel? Njemačka, da, gore na vrhu. Ha, bože moj! Uh, Švicarska je izvukla drugo polufinale suprotno onome što sam ja rekao, tako da ide bar nešto drago mi je za luku. Jedino je to šteta za, za Dankan, ali kao što je Ivana rekla, ako mu je suđeno, suđeno mu je. E, zapravo nemamo za nešto ni previše puno toga za dodati i oduzeti u cijeloj toj priči šta ti kažeš Ana? <laughs> <laughs> pa ne znam, ni ja šta bi dodala oduzela. Uh, pa, Samo pa. dodaj, probaj Samo... dodaj Oduzeću uvaž... o... Oduzećemo novce koje sam potrošio Na klađanje to, to, to, to ćemo oduzeti Oduzećemo sjevernu Makedoniju Da, i Armeniju I Armeniju. Ako se meneti, one su bile kritični Sutra ćemo ih mutat dok bude nastupali Sada sutra dobre. zapravo dam, pardon. <laughs> stam <Stavlja, stavlja. laughs> uh, ja, stam ja. Ja sva ništa ne vidim. Žao mi je tako biti <laughs> da se sve vidi. Mogu povećati, ali mislim da se više dobre, da neće vidjeti. Dobre, dobre. Ne Nešto sam cijela, ništa ne mogu. Zna sam. Ja, može ovako biti. Ako znaš da je gornja polovica prva, a donja druga, onda se možeš snać i onda je sve u redu. Šta <laughs> Ovaj zobra. Gledam sad isto tako... Um, Slovenija i Makedonija i... to je to, Srbije u drugoj polovici, mislim da sam stojio istoj. Ali oni će to lijepo rasporediti, mislim da se to da rasporediti lijepo, tako da opet bude malo življa i malo sporija pjesma koju što su napravili u polufinalima. Evo drugo polufinal je stvarno fantastično bilo napravljeno tako da... Brže... <kuh> da brže pjesme... Uh, budu uh, popraćene sporijima ili nekima koji imaju malo onako srednji tempo. Tako da je to super ispalo. Ali, ne znam, meni evo drugo polufinale, iskreno, to sam već i rekao vama, da mi je bilo koji finale. Jednostavno, onako napeto, kad ne znam što se događa, vjerojatno je tu igra, igrala, igru, igrala i, i ulogu igrala i Hrvatska, koja nije prošla, ali, uh, rekao sam, ako prođe, neka prođe, neka prođe, bilo bi mi drago da kažem da nije prošlo i da se u tom slučaju razočaram i da prođe, međutim, eto, tako je kako je, nažalost, nije prošlo roko, mislim, nije, n, n, nije mi drago, volio bi vidjeti Hrvatsku u finalu, volio bi da ljudi čuju našu pjesmu, međutim, eto, bolje će biti sljedeća Dora. Da napokon su vratili Doru, tako da, možda bude mu imali šanse. Ima nade, ima nade. Možda Luka ili Vorena. Sad se zagrijali, Luka. I tek sam bila čula sad, sad njegovu pjesmu. Ja ga sam puštaju ne negdje? Ne, ja sam puštala, a šta su da puštaju? Jer izbacio je nedavno, mislim nedavno, ima mjesec dano skoro već, uh, možda i više, da je spot izbacio za Brutalero. Um, neka je Duncanu sa srećom i Luki i ko, nam, ko je još favorit Luka, Luka je švicarac i John, John, John, John Šveđanin luk. Ajde, fala Bogu uh, Luka, John i Mahmud Mahmud, ajde, ne vjerujem da će baš to nešto biti bijesno, ali kažemo Luka, John i... Italija je peta trenutno negdje na kladionicama Trebalo bi baciti zapravo, ajde da bacim ajde. pogled na kladionice kad smo već tu uokolo. No, ti imaš s nama, Ivana, što za reče. Pa što se tiče rasporeda, jel, po, po uh, prvoj polovici i drugoj polovici finala, uh uh, šest, uh, šest. definitivno uh mi je drago što je uh, Švitskijel u drugoj polovici. Uh, imao je sreće, jel, ali mislim da, dobro, Leon to je on ja vjerujem njemu kad on kaže da je inače to nekako uvrižena praksa da uh, ljudi iz drugog Ovaj druge polovice uvijek bolje prođu. Ja i bi ipak rekla da to ne mora biti pravilo, možda ovaj u zadnjih, u zadnjih deset godina mislim da je osam pobjednika bilo u drugoj polovici. Uh, evo sad baš glavom izgleda da je Australija prestigla žena. Australija je momentalno na drugom mjestu, Šveđani je sad ja na trećem. Ali to je sad problem, jer mislim i Nizozemska i švedska su onda u prvom dijelu, a Australija u drugom, tako da ono realno sad ima još veće šanse za pobjedu. Ne? Pa šta, znam, meni je Australija... Teknički. Australija fantastično izgleda, ali pjesma ko pjesma, nije to sad nešto, ono, da, mislim, Australia realno, je da je, da je, to bi već bilo na vrhu kad je pobjedila na svom predizboru. Al sad je, evo, tu di je, a mislim, ono, možemo mi pričati koliko hoćemo, mislim, realno nije ni bitno. Uh, Netherlands na prvom mjestu sa 40% šansom za pobjedu, a Australija na drugom mjestu s 11%. Pazi, Islanda što se gleda, sedm mjestu će pa popali su se. I dalje se penju, i dalje se penju Mahmud je malo pao, ali Švicarska je dalje penja, ne vidim skoliko, sa 5%, Rus je malo pao, on je bio na trećem mjestu, ako se ne varam i za Švedske, a Australija je bila na četvrtom, tako da to je tu sve negdje, ko znam, možda se još i to promijeni malo do sutra. Uh, ovisi jako zapravo o redoslijedu. U, sutra ujutro će se vjerojatno to ponovno promijeniti kada vidimo kako će oni nastupati, dakle, ko će biti nakon koga i naravno uh, zadnje 3-4 pjesme sigurno će dobiti po 100 tak, ili dva na Jel, šansama, a opet ono Rusija, ajmo reći ovo Švedska da dobije tih 2%, šta je to znači iznad čet, kod nizozemskih 40% uh, mislim da je ovo postalo zapravo koji, koji kad je Loren bila koji kad je Mons bio, koji kad je Neta bila, dakle oni su svi bili na vrhu kladionica i mislim da je to sad već postalo dosta izgledno da će nizozemska pobijediti ja ne bi ništa protiv, mislim ono znam da ima ljudi koji ima pjesma bez veze, koji ima pjesma ono ništa posebno, ali jednostavno nekako mi se čini da što ju više ljudi čuju, to je bolja, što je zapravo i slučaj sa većinom pjesama koje čujete na radiju u svakodnevnom životu čak i ako vam se ne sviđa, nakon nekog vremena jednostavno na koju puta čujete postane vam dobra, iako ne vašom voljom ali ova ovdje nekako nađe način da vam se nekako ušulja u uho i ostane tamo. To se meni dogodilo. To mogu reći svoj plasti tog iskustva. Jednostavno taj, taj njegov trenutak kad se vam prebaci u taj falset i kad krene s tim Upravo gledam muflašu od Pepsi. Ovaj mesin momentalno izgleda ako Sergej malo. A... <hlas> možda malo <hlas> možda malo haluciniram. Dobro, uglavnom evo Uh, čujemo se za tjedan dana svakako Kada ćemo uh, Ponovno se osvrnuti na pobjedu Nizozemske vrlo vjerojatno A Ako ne započet ću podcast sa O moj bože što se dogodilo Kako je to moglo biti tako Ja sam bio uvjeren u ovo Ne šalim se vidit ćemo Ali ja ako pobjedi Nizozemska Evo yes To jest jas yes. yes. Pa ništa ja ću biti sretna i da pobjedi Nizozemska Da ne bi Australija ili na Švedska ovi ok. okej ali dobro, Nizozemska sam se i meni danas svidjela, iako sam prošli put bila protivnje, ali ima to nešto, tako da kogod pobjedi vidjet ćemo, jedva čekam sad već sutra. I, ba. <laughs> Baš inzistiraš <Inzistiram>. na tome <laughs> To zato što kik sam Meni je ono <laughs> <sadrakao>. <laughs> Al ne, želim, ne želim da Australija pobijedi Da najljepše to kažem Naporno mi je o tome Da Australija pobjeđuje jer onda moram razmišljati I onda će oni morat birati Di će biti eurosong i onda ova Kate Miller Highting je redka Joj Pariz, meni je Pariz super Meni je Pariz prekrasanija bi da u Parizu bude Ko koda ona to sama bira Mislim uh -huh. ono, ne, ne, ne Australija Zagrad. ne Ma to je to, to je to, pa naj... je masu, Aust... masu Hrvata živi u Australiji. Pa Fala Bogu da mora biti Zagreb, istina je Bog. Na. Treba nam Zada. malo boost u turizmu, u tog živimo. Uh, Ivana, kaj ti veliš? Uh, ja se veselim uh, suboti na večer jer znam da će biti jako puno dobrih pjesama i da će biti stvarno dobra zabava i da će vrlo vjerojatno nastupati leni <laughs> i vol, <laughs> baš volanju vidjeti. I uh, verka i srdučka, da, ziben ziben ar to lo. isto, da. I... Uh, ne, ne, neću imat ne, neka onako uh, previše uh, kruto onako da budem nastrojena pa da nešto jako tvrdim a da, da, da, da će sto posto pobjediti, ova nije, neće. Uh, ne, nego mm. jednostavno neću biti onako jako uvjerena nekako rekla, nego ću onako ostati ono, možda ovaj, možda ovaj, puno tu ima kandidata, puno tu ima dobrih pjesama. I kogod, evo, od, ajmo reći, nekih mm. naših do sada, ovaj, uh, općenito favorita pobjedi, meni će biti drago. Eto, to od mene. Prije finala. <laughs> e, samo da još ovako kažem, s obzirom da na meni je toliko već izgledna za top 10, To je top 10, za pobjedu, uh, ajmo onda bar previditi drugo mjesto. To bi trebalo biti jednostavnije. Pa, Švicarsko? Ja isto mislim Švicarska. Ja bi isto rekla Švicarska sad. Okej, okay, u svemu se slažemo, očito. Ali, ja ja bih Italiju rekla ipak. <laughs> Čakaj da vidim o top 3, sad, sad gledamo u krivu, u krivu, u krivu kladionicu. <laughs> um, kaže nam nije. kladionica, nizozemska, švedska pa australija, švitarska tek četvrta, ali meni je, to, meni je to nekako nije izgledno do duše. Švedska, ja sam rekao sam da mi je švedska super, na švedsku nekako zaboravim mm. pored Luke, ali opet kad vidim na znači mm, koji je on isto prvu polovicu izvuko, da. Mm. a švicarac drugu, da. Mm. da. E, moj John, e, moj Luka, vidjet ćemo, evo, stvarno ja više ne znam ko će ostaviti bolji utisak, jer imamo na umu 26 pjesama, svaka traje po 3 minute, to je Sati pol vremena skoro, skupa se razglednicama. Znači kad ti čuješ pjesmu Ako ne daj Bože, Švežani nastave kao prvog dana stupa i onda Luku ko zadnjeg, ko će se sjeća Žona Lundvika i njegovih crnkinja kako rasturaju na početku realno i onda dođe Luka na kraju i jednostavno taj ritam ostane kao zadnji, mm. kao Vote now, ono, čuješ Dirty dancing, dirty dancing da, da, da, da. Vote now For your favorite yeah. And now here's this song I ne znam nija šta već kažu Dok se dolje ispisuje opet Lukim broj Dakle, mislim da će onak To jako, jako Ovisite od onome što nas čeka sutra ujutro Na internetu, odnosno na svim portalima I na eurovision.tv stranici Kada vidimo koji će biti konačni Poredak Ok, mislim da to to a, bila je jako uzbudljiva večer i veselimo se mislim veselimo se mi već 21 tjedan, 22 tjedna na to što nas čeka za manje od evo, zapravo Evo točno. Da, piše, gore <laughs> countdown <laughs> za jedan dan 19 sati 55 minuti 55 sekundi, malo sam za kasnije, ali nema veze A, Jako smo uzbuđeni mislim da će to puno brže proći nego što želimo, jako dugo smo to čekali i evo sad je to tu pred vratima tako da Uff, čudno je malo u tom, ali da, eto. Ok, uh, prepuštam vama da, da zaključite ovo, ja ću samo još reći pozdrav, gol. <laughs> <laughs> pa ništa, sve si rekao, ja mislim da se nema tu puno ni na dodati, jedva čekamo zapravo tu subotu na večer, da uživamo još jednom u svim pjesmama, u svim izvođačima i da vidimo rasplat situacije. Ivana? Evo, drago nam je da ste bili uz još jedan podcast u malo možda drugačijem formatu m m jednom isto e, drugačijem sastavu e, ovaj mm, dijel e, Ana Leone <ska> ovaj a, Bog <skrisa> <b> <skrisa> Evo, 5 do 1 <skrisa> u noći <skrisa> I 5, ovaj i pet, Jedan i pet, op. <laughs> <Dobj, laughs> <laughs> da, oprostit ćete <laughs> um, mi. Miješaju, <čujemo> <laughs> <laughs> Miješaju se. Dobra. Ja vidim jedan i pet. <laughs> ovaj, uh, čujemo se, čujemo se nakon ovaj, konačnog uh, odabira našeg pobjednika ovogodišnjeg eurosonga. Uh, I dalje sve vaše prijedloge, sve vaše pohvale ili pokude uh, primam, ćemo primati <laughs> i, i čitati u komentarima. Uh, evo, do slušanja svima i laku noć. Poslom novima kada ćete slušati, Hlaku noć, da, kao što je rekao, hlaku noć svima onima koji ćete to slušati sutra u popodnevnim satima, uh, bilo je lijepo, isto tako, obratite pažnju na ako ste raspoloženi za to, mi ćemo svakako biti, kad će nas biti tu više sutra na večer, u, za Eurovision Drinking Games za svakog nogog izvođača za svaki ventilator, za svaku pirotehniku na sceni za, ne znam, ne za svaki key change hvala Bogu, za svaki uh, loš vic koji uh, voditelji kažu i tako dalje i tako bliže, prema tome hvala vam što ste bili uz nas ovih 20 tjedana, 20 plus tjedana i da zaključimo ovu večer kao i uvijek, Pozdrav! pozdrav!